а не Бандерівський декалог. Про декалог я тоді ще не знав. Нагадав, що на політінформації лише цитував правду і саме тією мовою, якою вона надрукувала звернення академіка-богомольця. Полковник Рубонов Ребром долоні по столу. Не лізьте до високої політики. Ви в цьому нічого не тямите, капітане. Для вас досить армійських інструкцій. Гадаєте, ми випадково задягнули погони російської армії? Зробивши паузу, він заговорив тихіше затямте, ми кладемо свої голови за того, щоб у всьому світі запанувала російська мова, а тепер ідіть. До 23 років мені лишалося місяців п'ять. У цьому віці людина має закінчити інститут і вирушити в самостійне життя. Отже, їй належить знати ті особливості свого характеру, які критичної хвилини здатні поставити її на межу катастрофи. Мені сьогодні важко описати. Яка несамовита буря завирувала тоді в моїй душі Мені раптом потемніло в очах А руками моволі потягнувся до кобори пістолета Не знаю, чи помітив це полковник, але він також отетерів Заспокойтеся, ради Бога, ви ж розумієте, що я міг з вами про це й не говорити Вам ясно? Так, мені було ясно Кожен, хто шанує українську мову, є потенційний буржуазний націоналіст Або навіть чинний і той, хто інформував полковника, міг зобразити справу так, що я веду серед лікарів-українців націоналістичну пропаганду. А ми справді часом збиралися з майором Туменюком та капітаном Ковалюком у невеликому гурті, аби поспівати українських пісень та пожити добрими споменами про Україну. Повертався до Пежовського лісу зовсім іншою людиною, ніж виїхав із нього». Тепер я знав, як буйно розрослось українське коріння в моїй душі. Знав також і те, що у хвилину великого гніву мені надзвичайно важко утриматися, аби не скоїти непоправного вчинку. Якось із фронтового відділу нагород прийшло повідомлення, що мені належить прибути туди для отримання медалі за оборону Ленінграда. Відділ нагород та, мабуть, і штаб фронту містився поблизу добре відомої «Катині». Їхати фронтовими дорогами завжди можна було лише на попутних. Про Катинський ліс я знав те, що писали в газетах, але чомусь уже тоді не вірив у правдивість газетних повідомлень. Власне, не тільки я. У багатьох людей було відчуття, що з розстрілом польських офіцерів не все так ясно, як це намагається зобразити наша преса. У Катинському лісі я відчував, що стою на землі, до якої ще будуть прикуті погляди людства. Власне, це було одне з тих відчуттів, що народжуються в підсвідомості і, мабуть, не дуже точно називаються інтуїтивними. Так чи інак, але сама ця місцевість залишила слід у моєї душі, навіявши щось тривожне, гірке, гінтюче. Вийшовши з лісу, побачив колгоспниць, які вкривали бадиллям і засипали осінньою землею величезні борти картоплі. Так їй належало зимувати, бо, мабуть, інших сховищ у колгоспі не було. Мені хотілося підійти заговорити з жінками про те, що тут сталося з польськими офіцерами, та розсудливість перемогла. Хіба ж вони будуть зі мною щирими? Скоріше за все, просто відбриють не вельми пошливим словом. Не завжди людська цікавість буває доречною. А тим часом під ногами гула і навіть, здавалося, дрижала смоленська земля, як дрижить людське тіло в лихоманці. Фронт був уже близько. Безперервний гуркіт гармат зливався в суцільний гул, що громохким валом котився поміж небом і землею. Це той страхітливий вал продукує для нашого госпіталю тисячі закривавлених істот, одні з яких залишаються у вологих землянках пижовки, а інших, здоровіших, відвезуть далеко в тил, де вони без руки, без ноги, або те і інше разом здобудуть шанс повернутися до близьких та рідних». У супроводі досі нечуваної мною канонади та невтішних думок, що їх навіяв Катинський ліс, я пройшов кілометрів вісім до села, де містився відділ нагород. Процедура отримання нагороди виявилася набагато буденнішою, ніж я уявляв. Незабаром, знайомою дорогою, я повернувся на фронтове шосе. На зворотній дорозі я мав заночувати у Смоленську бо дієць сестра Іванова попросила провідати її матір, котра з онукою, донькою дієць сестри, мешкала серед руїн у якомусь підвалі. І досі боляче мені пригадувати руїни міст, що зустрічалися на фронтових дорогах. Смоленськ був спорюндрований так само, як і Вязьма. Скільки сягало око, повалені стіни багатоповерхових будинків або обгорілі печі з димарями –